Mahtsuaren ogoita bie eta ogoita beteratzean herri auteskundeak ipaheskoaregian. Aurtengo aldaketak, herrien aurkezpenak, autagaien hitzak. Goiz guziz kronika bereziak goiz berri eman kizunean. Egun honen tzuleak, auteskunde solaz bigahen itzulia ipatuko dugu gaukkoan. Beti egiten ote da, noh pasatzen da bigahen itzulira. Nola banatzen dira eserlikuak? Hori epatzen dugu zurekin Kristof Arotsaren egunona. Bai, egunon guzieri. Nola era da bilajea itzulia? Lehenik herrien arabera aldatzen da. Badakizu ipare Euskal Herrian bi autodeskunde sistema badirela, herri autodeskundentzat mila biztanle baino gutxiago eta gehiago dituzten herrietan desberdintzen direnak. Aipat ditzakeun beraz lenik mila biztanle baino gehiagoko herriak hor oh, zehenda itxiak aurkezten dira. Hori da eta bozka kopuruaren arabera, eserlikoak edo alkiak proportionalki banatzen dira, leni zuri Zerrenda batek gehiengo absolutua eskuratzen badu, erran nahi baita bozen eunaindako berrogoita amar baino gehiago, ez da bigarren itzulirik, lehen zerrendak eserleikoen erdia eskuratzen du, eta bestiak eunaindako bostaren koska genitu duten zerrenda guzien artean banatzen dira proporzionalki. Ne horkezpadu gehiengo absolutua lortzen, bigarren itzulia egiten da? Bai, Atik ez diradenak pasatzen, bigaren itzulian sartzeko, gutienez eunaindako amara eskuratu behar da, boska gehien eskuratu duenak, alkienerdia eskuratzen eta besteak eunaindako bostaren koska genitu duten zegenda guzien artian banatzen da horire proporzionalki. Euneko amajan lortu ez duten zerrendak, bigarren itzulitik kanpo gelitzen dira beraz. Prinsipioz bai, ala ere lehen itzulian eunaindako bosta eskuratzia lortu badute, azken aukera bat gelitzen zaie, bigarren itzulira pasatnen zerrenda bat integratzia, eta hor alianzen uh, joko famatuan sartzen gira, eta negoziaketak ez dira beti erresak izaiten, ala ere behin baino gehiagotan ikusi izan ditugu bigarren itzulirako eskerreko edo eskuineko bloke zabalako satzen. Funtxean, bigarren itzulia izan ala ez, zerrenda irabazleak gehiengo absolutua segurtatuatu du egiko kontsiloana. Bai, demagun erribatian iru zerrenda, badirela, lehenak eunaindako iru iruta noia, lortzen du, bigarrenak eunaindako ogoita amara eta irugarrenak eunaindako iru amara. banatzekoak diren, ogoita amara alkietarik amabost, erdia lehen zerrendaren da, da, diren amabost eserlekuak iru zerrenda nartian banatzen dira, proportzionalki beraz, funtzean lehen zerrendak ogoita bi eserleku izanen elituzke, gehiengo absolutoa, bigarren zerrendak sei eta irugarrenak bi. zen mila biztale baino gehiago duten erjientzako, mila biztale baino gutiagoko erjietan nola pasten da? Simpliago da, boskak pertsonaka kondatuak dira, lehenitzulian bosken eunaindako berrogoita amar baino gehiago eskuratzen dutenak eriko kontseiluan sartzen dira eta lehenitzulitik kontseilari guztiak hautatuak ez badira, itzuli bat egiten da, eta hor bosgi eta hor boz geien eskuratzen dutenak dira autatuak. Ala beraz, eh? bige jenitzulia nola pasatzunen mila milabiztan baino gehiagoko egiak, milabiztan lebaieno gutiagoko egiak hola desberdintzen da. Auteskunde sistemak, Hiztofa Rotzaren amileskera ainitz, esplikazio horiek emanik eta jakintzazuen zuleak, goiz guziz hemen izanen gaituzuela goiz behin, auteskunde solas egunero kronikabat bat eskeniko zuegu machxoaren hogeita bi eta hoita beteratzean herri haut eskundeak ipar Aurtengo aldaketak, herrien aurkezpenak, hautagaien hitzak. Goiz gusiz, kronika bereziak, goiz berri emankizunean.